Аудіокниги українською від студії «Калідор». Дякую вам, друзі, що продовжуєте слухати новий роман Тараса Мельника «Таємниця сповіді». Сам автор нині перебуває у лавах Збройних сил України. На нашому каналі є цілий список відтворення його аудіокниг. Тарас... Мельник. Таємниця сповіді. Частина сьома. Зірвана розмова. Проповідник вийшов у двір в'язниці і попрямував у напрямку зайнятої бунтівниками будівлі. Паралельно, хтось із керівників операції дав наказ поліції пропустити чоловіка у чорному костюмі та білій сорочці. Представник штабу почав оголошувати за допомогою рупору, аби ніхто із язнів не відкривав по ньому вогонь, хоча вони і без того чудово бачили пастиря. Щоб не дозволити в'язням захопити проповідника або вбити його, Олексій Раденький виставив на дахах протилежної будівлі двох снайперів і наказав стріляти на ураження, якщо виникне найменша загроза для життя проповідника. Будь-який різкий рух мав бути негайно випереджений завдяки влучному пострілу. Раденькому було все одно щодо результату розмови із бунтівниками. Однак... Потім отримувати на від керівництва за смерть цивільного він бажання не мав. На останок один із копів наздогнав Романа і протягнув йому рацію. Вона мала слугувати резервним каналом зв'язку, якщо несподівано щось станеться. Йому звільнили дорогу до останнього проходу через огорожу у вигляді сітки. Коли він минув її, поліціянти залишилися позаду. Ось і все. Даниїла кинули у клітку з розлюченими левами, які розчарувалися у заповідях Бога і звернули назад на шлях насильства та гріха. Роман чудово розумів причину бунту, тому і бажав переконати паству покаятися вдруге і здатися без насильства. Йому хотілося уникнути зайвої крові, яка неминуче пролється при штурмі. Серед тих, хто замкнувся у центральному корпусі, були дуже небезпечні чоловіки, тож молоді солдати чи то поліціянти могли заплатити дорогу ціну за їх недооцінку. Роман ступав обережно, намагаючись не провокувати жодну із сторін. Він вжахнувся, коли побачив на огорожі з колючим дротом декілька обгорілих тіл, які все ще продовжували диміти, виділяючи важкий запах. Поліціянти та солдати не намагалися зняти їх, оскільки побоювалися, що бунтівники теж можуть мати зброю і відкриють по них вогонь. Роман хотів вірити у кращий варіант припинення цього повстання, але перечуття не переставали його катувати. Всіх загиблих він приймав під власну відповідальність, подумки читаючи молитви за їхні душі та благаючи у Бога розуму і терпіння. Павло з Антоном обережно слідкували за тим, що відбувалося на дворі. Тому помітили пастиря заздалегідь. На цей випадок у них теж існував лист від нього, який розповідав, щоб ніхто із повсталих не вірив бісам, навіть якщо на їхньому боці виступить праведник і проситиме опустити зброю та стати на коліна». Кожен із бунтівників чудово усвідомлював, що хитра система теж спробує використати проти них всі засоби, аби приспати пильність і похапати поодинці. Ніхто із них не бажав знову повертатися до холодних карцерів і далі терпіти звірячі знущання із боку закінчених садистів. Замість спокійного майора легко можуть прислати таких, що він здасться іще святим начальником. На зустріч із проповідником відправили не одного із лідерів, аби полегшити штурм поліціянтам, а хворого на онкологію Сергія Кривченка, який до бунту сидів за подвійне вбивство. Він пробив майже все життя на зоні, застреливши двох спільників, із якими грабував квартиру. Роман впізнав свого давнього товариша тільки, но той вийшов із будівлі навпроти. Одразу почали підкрадатися тривожні думки. Проповідник чудово знав про хворобу Сергія, тож йому переговорник більш нагадував невмілого дипломата, а прекрасну кандидатуру на роль смертника». Однак вимагати когось іншого, хто більше впливає на хід повстання, означало втратити останній шанс. «Вітаю вас, брата Романе!» – викрикнув усміхнений Кривченко, у якого вся сорочка була повністю вимащена багряними плямами крові та слідами пелюки. «Ми вірили, що ви до нас вернетеся!» «Дякую, що ти вийшов до мене, брата», – вимовив Роман, ледь тримаючись. «Нам варто поговорити», – додав він до сказаного. Його дуже сильно боліла голова. Напад знову відновився, однак не у вісні, посеред ночі, а просто білого дня». Голос Кривченка ледь пробивався до пастиря, долаючи звукові бар'єри у вигляді дитячих криків та схлипувань. «Ми все зробили згідно повчань та настанов», – посміхнувся Сергій, нагадуючи схибленого. «Ще ніколи ваші проповіді не були такими цікавими!» Бунтівник продовжував про щось незрозуміле монотонно повторювати. Його обличчя скривилося у страхітливій гримасі на межі між сміхом та істерикою. «Ви збилися і вчинили зло!» – перервав його Роман. «Це не наш шлях!» Він намагався заспокоїтися, але у нього не виходило. «Ми пам'ятаємо ваші слова про світ повний всяких демонів!» – знаходився на іншій хвилі Кривченко. Вони і вас налаштували, аби ви так говорили. Кожне слово ледь пробивалося. Роман не витримував біль. «Я мав на увазі зовсім інші речі!» – заперечив він із останніх сил. «Інші! Не вбивства! Не можна вбивати людей! Це не виправдає ж благом!» «Вони катували нас і знущалися над нами!» Історично крикнув Кривченко, коли слова «пастиря» йому не сподобалися. «Однак Бог велів нам дотримуватися заповідей», – не здавався Роман. «І я вчив цьому, а не тому, про що ти говориш». «Вони, вони і далі робили із нами жахливі речі!» Кривченко майже верещав, розмахуючи руками. «Ми всі покаялися!» І ми дали обітницю не повертатися до зла. Але хто? Хто зупинить їх, якщо не ми? Проповідник відчував, що не зможе достукатися до Кривченка. «Що ви робитимете?» – запитав він. Зібралися далі вбивати. Кривченко засміявся і весело прокашляв між словами. А піде Підемо на прорив звідси. Немало демонів ляже від наших рук. Але ж ви і самі загинете. Тоді про нас дізнається світ, і ніхто більше не приховає правду. Дитина плакала десь у центральному корпусі. Вона схлипувала поруч, і Роман уже ледве відрізняв реальні звуки від моторошних галюцинацій. Ваші життя даровані богом, благав Роман у сподвижника. Не варто ними жертвувати. Ми зробили все згідно ваших настанов. Я не вчив вас людей вбивати. закричав із звідчаю Роман, коли прохання виявилися безсилими. Кривченко замовк і уважно поглянув на проповідника. Що? «Що вони зробили із вами?» – запитав він. «Зупиніться, зупиніться і поверніться до Бога!» – ледь не плакав Роман. «Що вони зробили із вами?» – знову повторив Сергій. «Ще можна виправити все і здатися, щоб нас знову катували та били як тварин?» «Ісус витерпів гірші муки, але він не здався. Вони, вони... щось зробили із вами!» Кривченко почав нервувати, мимовільно оглядаючись назад, наче звідти хтось із братів міг щось підказати. Пастир здався йому дуже слабким. «Ніхто! Ніхто мені нічого не робив!» Голосно закричав Роман. Поліціянти, які стежили за дійством, були дуже сильно здивовані. Перед ними ніби двоє божевільних не могли поділити сирок за обідом. Причому проповідник не здавався тверезішим за того, який намагався говорити. «Вони змусили вас відректися від ваших слів?» а Роман. Нічого не міг розібрати, витріщаючись на Кривченка Я не проповідував між вами насильства Але ж ви, ви, говорили та писали, що кожне зло мусить прийти на сповідь А якщо не хоче добровільно, тоді праведники повинні допомогти душі вийти із просмерділого гріхами і злобою тіла Я ніколи «Ніколи такого не писав!» – заперечив Роман. «Три дні тому!» – закричав Сергій. Роман витріщився на нього іще сильніше, без сили, аби підібрати слова і переконати співрозмовника хоча б заспокоїтися. «Неправда!» – сказав він. «Я сам читав, і я бачив, які інші!» «І що?» Ще я написав, що настав час нам вказати на шлях істини та стати жертвами правди. Я цього не писав. Дитячий плач та схлипування посилилися. Що ніхто, крім праведників, не здатен спинити зло. Не писав я такого. Якщо відмовляються, тоді ми змусимо їх покаятися у ріках. «Це неправда!» Роман уже нічого не відчував, окрім болю, який засліплював. «Що? Що вони зробили із вами?» – закричав розгніваний Кривченко. Не маючи сили стримати біль, який розривав череп, Роман різко схопився руками за голову і присів, щоб триматися на ногах. На нього неначе хтось стелю скинув, яка придавлювала тіло до самого бетону. «Хто? Хто звелів вам зректися своїх слів?» – закричав Кривченко. «Здайтеся!» – ледве відповів Роман, відчуваючи нелюдський біль. «Що з вами?» Роман похитнувся і ледь не впав назад себе. Кривченко побачив, як погано стало пасторю і тому забув про обережність, і швидко стрибнув назустріч, аби спіймати та притримати від падіння. Тільки цей один рух прирік його на вірну смерть. Снайпер сприйняв дії бунтівника за спробу нападу і переніс приціл на дюйм донизу, без роздумів натиснувши на гачок. Роман ніби прокинувся у той момент. Спочатку дитячий плач припинився, наче його закрив собою голосний звук пострілу, а тоді кров бризнула йому на обличчя. Він заплющив від страху очі, а коли розплющив, то тільки і встиг впіймати тіло колишнього друга, яке вже падало. Стріляв снайпер, гніздо якого розташували у протилежній будівлі. Постріл виявився влучним, відібравши життя за долю секунди. Проповідник тримав друга на руках, але не кричав, як то буває у фільмах, а дивувався несподіваній тиші. Дитячий плач раптово зник. Настала цілковита тиша. Рівно одну секунду – Ніхто не наважувався навіть дихнути, поки у командира штурмових груп Раденького не здали нерви. Він не стримався і мимовільно вигукнув у рацію кодове слово, котре мало сигналізувати про початок штурму. Поки підполковник Палій та генерал Кудрович встигли зреагувати на цей вчинок, штурмовики вже були у будівлі. Вони зламали двері, і раптово зайшли у переповнені мотлохом коридори, очікуючи легко перестріляти зеків. Але несподівано для себе зіткнулися з двадцятьма лютими довічниками, частина із яких відбувала покарання за вбивства, а був і такий, що мав військовий досвід. Проповідник Дивився на чорну плюку, яка здіймалася із центрального корпусу. Він чув вибухи та стрілянину. На мить йому навіть здалося, що серед чорних хмар стоїть і посміхається маленький дворічний хлопчик Сашко, чиє життя він загубив тридцять років тому. Вісник смерті давав йому знати, що відлік почався, і залишилися лічені дні перед тим, як Азраїл спуститься і вирве із тіла душу. Перший штурм Раденький планував штурм, виходячи із традицій, які отримав від своїх наставників у академії. Він дотримався усіх правил організації штурмів, однак пропустив підготовчий етап, а саме збір інформації про особи бунтівників. У центральному корпусі засіли незвичайні рецидивісти чи кишенькові злодії. Там тримали оборону вбивці, котрі вже одного разу спробували смак крові. Пастерю вдавалося тримати під контролем їхніх демонів, але він завжди також боявся, що хтось із новонавернених у віру знову ступить на стежину зла. Вони справді були небезпечними і готовими пожертвувати собою. Кожного із тих копів, які пішли на штурм, потрібно було морально готувати. До смерті. Дві групи поліціянтів у спеціальній амуніції одночасно підірвали двері з обох боків центрального корпусу, залишаючи бунтівникам шлях до втечі тільки через вікна на колючий дріт. Вони зайшли, передавши відповідні повідомлення, але не побачили нікого на барикадах. У коридорах... Яскраво світили лампочки. Двері до кімнат стояли навстіж відчиненими. Ворог наче запрошував поліцію іти вглиб. І наївний раденький віддав потрібну команду всупереч з запереченням підполковника Палія та генерала Кудуровича. Останні пропонували йому дати наказ на відхід і запустити у будівлю більш підготовлених військових. Але затятий кар'єрист не слухав їхніх думок, вважаючи, що колеги із суміжних відомств бажають забрати собі всю славу та відзвітувати першими про успіх. Двоє поліціянтів саме відтягнули Романа назад під укриття, коли десь у центральному корпусі вибухнув невідомий пристрій. Тоді всі зрозуміли, що штурмовики зустріли жорсткий опір. Пізніше винним зроблять Раденького, який заслужив покарання, але його усунення із органів не ліквідує небезпечні наслідки. А відбулося ось що. Перша штурмова група швидко піднялася на другий поверх, і почала зачистку вузького коридору, який виходив на різні адміністративні кімнати. Десяток бійців зайшли одним ланцюгом, порушуючи між собою прийнятну дистанцію, і поплатилися за це страшними травмами. Серед бунтівників знаходився спеціаліст із піротехніки, якого кликали вогник. Свого часу він був пожежником і з'їхав із глузду на вогні. Вогник надміру любив підпалювати різні речовини, змішувати і спрямовувати силу вибуху. Навіть побутової хімії та її складників йому вистачило, аби підготувати сюрприз поліції. Щоб ніхто нічого не запідозрив, бунтівники пробили дві дірки у стелі, через які скинули вниз пакети із сумішами. Навколо вибухових речовин вони примотали по кілька кілограмів цвяхів та гайок, які роздобули у складських приміщеннях. Спочатку пролунав вибух, а тоді другий поверх втопився у жахливих криках поранених. Із десяти чоловіків першої групи дивом уникнули поранень тільки двоє. Вони стояли посеред закривавленого коридору, не знаючи, яким чином реагувати і кому потрібно у першу чергу надавати допомогу. Металеві уламки стирчали із ніг, рук, животів та спин. Частину із них прийняли на себе бронежилети, щитки і шоломи, однак більшість вразила беззахисні тканини тіл. Одному із штурмовиків два цвяхи пробили щоку, повибивали зуби і застрягли у ротовій порожнині. Іншому цвяхи прибили руку до стіни, пошматувавши половину тіла. Крики від болю не міг стримати ніхто, а ще доводилося якось протистояти розлюченим в'язням, котрі були десь неподалік. Друга група зупинилася поверхом нижче, натрапивши на завал Мотлоху та понівечене тіло одного із охоронців. Вони почули вибух і спробували вийти рацією на штаб, аби розібратися у ситуації. Майже хвилина пройшла між тим запитом та відповіддю заступника Раденького, оскільки сам горе-командир думками уже прощався із роботою. Його турбували не покалічені підлеглі, а наслідки його бездарного провалу. Почувши наказ рухатися до місця вибуху, командир другої групи змінив напрямок, чого й очікували повсталі в'язні. Романа завели на штаб силоміць, утримуючи від спроби побігти до місця боїв. Макогоненко допоміг його вгамувати. Проповідник кричав і мало не кусався з останніх сил, долаючи спротив. Він не хотів дивитися на місцево, яке хтось організував від імені братства. Раденький спершу накричав на підлеглих, які привели проповідника назад у штаб, бо він не мав права перебувати тут, Однак генерал Кудурович відмінив наказ і залишив їх із Макогоненком спостерігати за останніми годинами існування в'язницької віри. Коли друга група підійшла на кілька метрів до місця вибухів, крики поранених стали чітким орієнтиром. Командир вирішив, що бунтівники не стануть їх атакувати першими, заманюючи у чергову паску – тому поспішив на порятунок колег. Першою ознакою його тактичної помилки стали кілька димових шашок, котрі звалилися їм під ноги із невідомих напрямків. А після того, як все навколо потонуло у диму, позаду несподівано вистрибнув чоловік і закричав «З нами Бог!». Кілька пострілів зупинили божевільного, однак його крик виявився тільки відволікаючим маневром. За ним відкрилися двері з лівого боку, і в коридор почергово влетіли два коктейлі молотова, розділивши групу на дві рівні частини. Тепер їхній розгром став тільки питанням часу. Одяг на двох офіцерах загорівся. Вони кричали від переляку та болю, бо ж вогонь був нещадним до плоті. Поки колеги допомагали їх погасити, пропустили напад із тилу. Командир почув вереск і звуки ударів та зрозумів, що інша половина групи припиняє існувати. У тій ситуації він не очікував невідомого результату, прийнявши рішення пробиватися до першої групи та покинути власних бійців. Штаб повністю втратив контроль над ходом сутичок, слухаючи у ефірі, як бунтівники розправляються із штурмовою групою. Страшні крики почули тієї ночі навіть за межами колоній. Раденький весь аж тремтів, однак генерал Кудурович і підполковник Палій навіть оком не зморгнули. За роки війни вони чули набагато жахливіші верески і бачили значно страшніші смерті. «Що робити? Що робити?» – кричав у паніці Раденький. «Візьми себе в руки, бовдоре!» – гримнув Палій. Роман піднявся, спершись на Макогоненка, але не втручався. «Вони там всі помруть!» Закричав у рацію Раденький. «Рота, закрий!» – втрутився Кудоробич. Підполковник швидко рушив до Раденького і дав ляща, забравши із рук рацію. «Хлопці, це підполковник палі. Доповідайте!» На двом групам!» – прокричав хтось. «І з першої вже вісім трьохсоті, а з другої тільки четверо дісталися живими». Інші, напевно, покійники Хто доповідає? Запитав Палій Майор Максимчук Друга група Ти вже маєш орден, майоре Тримай периметр І стріляй у все, що поруч Нам потрібна евакуація А мені голу бабу вгріти Відповів Палій Як це зрозуміти? Обурився командир групи Затягуйте поранених у кімнату і надавайте першу допомогу зі своїх аптечок. Тобі та комусь цілому завдання, за яке медаль дадуть. Сраку собі засунете! Почулося із рації. Звук перервала ціла черга автоматичних пострілів та криків. Вони відбили штурм. Бунтівники атакували, пускаючи поперед себе вогонь і чорний дим За чотири хвилини ефір відновився Командир доповів про ситуацію Ми не витягнемо поранених звідси, ми заблоковані Тоді познач себе чимось у будівлі Зрозумів Перервав ефір командир Роман не знав основ військової тактики, однак здогадався про плани, тому спробував протестувати проти рішення Палія. «Не смійте! Не смійте!» – закричав він. «Може вони іще самі вийдуть!» Тільки-но він це вимовив, як із вікна другого поверху вилетіло тіло і впало на колючий дріт, який вже залишили без струму. По формі було видно, що повис там поранений офіцер. На тілі його не лишалося живого місця. «Досі вважаєте, що із ними можна говорити?» – перепитав Кудорович. «Так, так!» – обурився Роман. «Ми так не думаємо. Виведіть їх обох звідси!» – наказав він охоронцям і ті негайно рушили виконувати розпорядження. Коли пастер і Макогоненко уже майже опинилися за дверима, перший вирвався із руки, повернувшись до штабу, запитав у підполковника Семена Палья «Можна мені потім помолитися над ними?» «Можна», – кивнув сірий кардинал з СБУ. Роман не плекав надій, помітивши, що на позиції у дворі почали рватися два БТР-а із великокаліберними кулеметами для прикриття штурмових груп. Другий штурм. В середині центрального корпусу тривала справжня війна. Хлопці із штурмових груп, яких кинули в саме пекло, ніколи не забудуть пережитого і не пробачать недолугому командиру. Вони відчули на собі, що таке гнів диких в'язнів, яких роками ніхто не намагався вислухати і повірити їм. Павло упав в перестрілці одним із перших, тому керівництво бунтом повністю звалилося на одного Антона. Він довго не намагався кидатися супротив цілілих міліціянтів, усвідомлюючи, що вони більше не наступають і не зійдуть з місця, а от лізти на дула, не маючи шансів на успіх, здавалося йому дурною ідеєю. Молодий лідер відвів своїх назад на третій поверх і наказав готуватися до нового штурму. Він навіть не усвідомлював, яку зброю, Могли проти них використати. Два БТРи пробили дірки у паркані, і, зминаючи охорожу, виїхали на вогневі позиції. За лічені секунди розвернулися кулемети, які навідники відразу ж спрямували навпроти третього поверху. Поранені вже зуміли позначити своє місце, тому підполковник палій кивнув генералу Кудуровичу. І той зважився віддати наказ обстріляти позиції бунтівників. Вогонь калібру 12,7 не залишив шансів вціліти нікому, зважаючи на тонкі стіни радянської будівлі та велику кількість вікон на верхніх поверхах. Антон валів вчасно приземлитися, але не всіх такі дії врятували. Троє піддалися паніці і побігли, отримавши черги свинцю. БТР оббивали стіни та перетворювали на хаотичні потоки уламків всі предмети у зайнятих бунтівниками кімнатах. Інколи траплялося таке, що кулі потрапляли всередину і навіть спромагалися рикошетити, літаючи по кімнаті зі швидкістю, яку не здатне впіймати людське око. Спостерігаючи подібне біля своєї голови, дуже важко не запанікувати і чітко дотримуватися наказів. Ще двох бунтівників виловили снайпери, виділивши їм обом по кулі за рахунок держави. Антон отримав два вогнепальні поранення у плече і ліву руку, однак не показав іншим, що готовий здатися. Він зумів врятуватися від вогню, змінивши кімнату, однак завдяки цьому відірвався від інших і втратив над ними контроль. Солдати, на дворі яких привіз із собою генерал Кудурович, саме планували заходити до будівлі, коли молодий лідер бунту загубився десь посеред третього поверху. Штаб операції був готовим припинити спротив. Бунтівники за мить втратили всю попередню організацію та контроль над заготовленими пастками, які тримали на випадок подальшого спротиву. Їм здавалося, що після БТРів може і танк з'явитися, якщо буде відповідний наказ. До слова сказати, генерал Кудорович задля залякування привіз із собою навіть Т-64. Однак не наказав знімати зі ствола чохол, будучи впевненим, що обійдеться без такої зброї. Він любив війну і не уявляв без неї свого життя. Як закінчиться війна, генерал чудово розумів про свою роль та статус у суспільстві, тому ловив моменти від таких операцій. Кудорович обмінявся поглядами із палієм та перестрашеним раденьким, який майже ні на що не реагував, а тоді скерував своїх у будівлю. Дві бойові групи мали провести зачистку третього поверху від бунтівників, які не бажали здаватися, а третя рушала слідом для організації евакуації з другого поверху. Деволаючи від болю, важкопоранені офіціанти благали про допомогу. Все відбувалося за сценарієм, який прописали ще у радянських методичках. Штурмовики не рухалися у підозрілі приміщення, поки не кидали туди гранату. Вони крок за кроком обійшли перший та другий поверхи, діставшись третього. За сигналом. Кілька бійців із третьої штурмової групи провели за собою медиків, які мали надати допомогу та готувати до евакуації поліціянтів. Поки не буде остаточно завершено зачистку, підполковник палій забороняв виносити із будівлі на ношах хоч одного пораненого, підставляючи під удар і його і групу евакуації. Тим більше, старий офіцер чудово знав, що прагнення якомога швидше допомогти побратимам мотивуватиме перші дві групи діяти впевнено та активно, пришвидшуючи можливість надання допомоги. «Думаєте, ваші зможуть протриматися?» – запитав Макогоненко. Роман промовчав, тримаючи складені руки на грудях. «Що ви робите?» – продовжував наглядовий офіцер. Молюся за безболісну смерть, пояснив Роман. А, ну хоч таке. Проповідник поглянув на третій поверх, звідки долинали крики, шуми вибухів та черги пострілів із автоматичної зброї. Ці звуки приносили не радість, а тільки безмажний смуток. Солдати добивали не просто виснажених життям в'язнів. Вони рвали на шмаття Романову душу. Хтось підказав їм, як це зробити, і вояки зробили. Маніак не вбив проповідника тільки тому, що планував його використати для провокації бунту і добився свого. А Роман не зумів завадити йому зробити це. Адже тепер спільноті настав кінець. Жодна в'язниця не наважиться дозволяти проводити молебень чи влаштовувати майстерні тим, хто здатен за лічені миті перетворити приміщення на справжнє пекло і жорстоко вбивати. «Може, хтось із них наважиться здатися?» – запитав Олег. «Вони не стануть на коліна». Роман молився, і плакав, каючись у своїх гріхах. Він не мав так легко йти від них, залишаючись спокійним нелюдом-майором та іншими садистами. Їхні злочини тепер на балансі того, хто міг їм завадити, але виявився занадто дурним. А що, як вбивця спеціально очікував тільки на нього, Аби не полювати роками на всіх учасників братства, яких тисячі, можна ж легко знищити саме братство, знищити руками його ж творця та ідейного генератора. Такі думки крутилися у голові у Романа. Помітивши, що проповідник не відповідає на питання, Олег більше не намагався втягнути його у розмову. Постріли у центральному корпусі поступово ставали все рідшими. Останніми вибухнули дві чи три гранати, які допомагали штурмовикам подолати спротив. Після них зникли навіть крики поранених. У М'ясорубці ніхто не вцілів і не міг вціліти, зважаючи на рішучість генерала Кудоробича та підполковника Палья. Ці двоє нагадували собою символічну смерть і могилу. Коли потрібно було критично швидко вирішувати якусь складну ситуацію, викликали саме їх. Обидва тільки й чекали помилки Раденького, оскільки були повністю впевнені, що після його провалу усілякі їхні дії стануть виправданими із тактичної точки зору. А що сталося? Вони ж просто розстріляли групу бунтівних зеків, яка могла завдати поліцієнтам іще більших втрат. Роман читав це по них навіть через стіни імпровізованого штабу. Коли після поодинокого пострілу на третьому поверсі запанувала тиша, Роман Сидорчук впав на землю обличчям, і спробував сховати у пилюці свої сльози. Кілька хвилин, всього лише кілька хвилин, за які він втратив братів і віру у продовження проповідей, розділили життя на до та після братства. Це був кінець. Ворог переміг його, поставивши вперше за останні роки Питання про доцільність існування у цьому світі. Роман відчув бажання померти разом із братами, тільки б не переживати момент падіння Божого слова під ударами гніву. Коли він піднявся із землі, із будівлі виносили останніх поранених, готуючись забирати покійників. Остання молитва Згідно із домовленостями, коли почали виносити тіла вбитих бунтівників, генерал Кудорович дозволив проповіднику помолитися над ними. Журналісти поки не мали доступу всередину, зважаючи на накази із самого верху. Особисто міністр мав приїхати і взяти ситуацію під свій контроль аби потім відзвітувати перед президентом. Поліціянтів, які здійснювали охорону периметру, майже не цікавили покійники. Тому Роман отримав змогу гідно попрощатися із ними. Макогоненко вловив ноти настрою без жодних пояснень, очікуючи на Романа неподалік. Він не відходив від підопічного, ретельно слідкуючи за його безпекою. Першим пастир підійшов до Павла, починаючи прощання. Заступник наважився попередити його, за що потім пережив нові порції тортур. Однак всі ці муки виявилися даремними, захопившись погоною за внутрішніми демонами, Проповідник банально забув жити заходів і захистити паству від божевільного майора та подібних до нього охоронців у блоці братства. «Пробач мені, братику», – сказав він. «Колись ти довірився дивному і боязкому молодику, який почав тобі говорити про Господа, а він покинув тебе із іншими на поталу звіра. Я мав прилетіти сюди до вас, іще коли почув у тому ефірі ваше прохання про допомогу. Однак мене затримав вбивця. Він і зараз не дає мені спокою, пропонуючи легший варіант. Хоче, аби я наклав на себе руки. Тепер все стало на свої місця. Його цікавлю тільки я». Мисливець люто ненавидить братство, і, знищивши мене, він знищить все. Роман зігнувся над тілом Павла, прочитав кілька рядків «Отче наш» і затулив йому розплющені очі. Покійник наче не переставав дивитися на нього повним злоби та болю поглядом. Він нагадував лютого вовка, а не людину. Судячи по давнім гематомам на обличчі та руках, Павла незадовго перед смертю хтось активно катував, а всі сліди намагався приховати за допомогою дешевих медичних засобів і, зрозуміло, за всіма параметрами неефективно. Кум перед розправою добряче з'їхав з глузду, зрадівши тому, що більше немає кому заступатися за в'язнів. Із будівлі саме винесли іще три трупи, коли проповідник підвівся на ноги і рушив далі. Поліціянти кинули на нього зневажливі погляди, однак не посміли сказати щось в голос. Паралельно молитві над бунтівниками Поруч пролунали сирени швидкої допомоги та пожежної машини. Під час першого штурму почалася локальна пожежа. Її ніхто не намагався гасити чи стримувати, і тому тепер вогонь перекинувся через старі вентиляційні отвори на інші приміщення. Через це вбитих в'язнів поспішали винести на двір, аби таким чином зберегти їхні тіла. Роман не звертав уваги на сторонні звуки. Проповідник обійшов усіх мертвих і помолився за упокій кожної душі. Олег, Олександр, Сергій, Валентин, Віталій, Павло, Тарас, Микола. Він знав біографію кожного із них, сотні разів вислухавши їхні сповіді. Роману хотілося вірити, що зроблене ними добро могло якось полегшити становище душ у потойбічному світі. І з кожним кроком, словом, молитвою, йому хотілося зупинитися і звалитися на землю. Фізичний біль сковував тіло, а моральний – душу. Старе почуття провини розривало Романа зсередини – не мов голодні собаки м'ясо. Святий Отче. Несподівано пролунав голос охоронця зі штабу, коли Роман дійшов до передостаннього покійника, який був вкритий брезентом. Проповідник обернувся і відповів молодому солдату. Щось іще сталося. Підполковник просить вас заглянути на секунду. Скажіть йому, що я закінчу молитву і прийду. Але ж, спробував пояснити хлопець, однак безрезультативно. Роман більше не чув його і не намагався почути. Він підійшов до брата і стягнув із нього брезент, побачивши сильно обгоріле тіло. Частина обличчя ще зберіглася, тому дуже легко можна було впізнати особу загиблого. Поки над ним завершилася молитва, підполковник не витримав і вийшов сам. «Я вас не на чай викликав!» – насварився він. «Викликатимете своїх підлеглих!» – перебив його холодно Роман. Палій уважно окинув його оком і зрозумів. «Цього так просто не нагнеш!» «Нам потрібна ваша допомога як свідка!» «Я уже допоміг усім, чим міг. Ситуація справді термінова. Настільки?» – запитав Роман. «Нам потрібно, щоб ви всіх їх впізнали і підписали протокол. Хочете відразу всі паперові питання закрити? Ми давно призвичайні до такої роботи». Роман глянув у сірі очі підполковника… І вловив у них ледь помітний проблиск, який міг підказувати тільки те, що досвідчений офіцер обдурював його, маючи намір вивідати якусь абсолютно іншу інформацію «Ви обманюєте мене!» – обурився Роман і повернувся до останнього загиблого «Чому?» «Щось могло статися» Палій спробував змінити вираз обличчя, але не зумів приховати нічого і опинився за крок від того, аби розповісти проповіднику всю правду. Видно, ситуація справді була страшенно терміновою і не терпіла відкладення. Поясніть, що сталося, і тоді я вам допоможу. Палій озирнувся назад на приміщення штабу, помітивши у вікні генерала Кудуровича, який спостерігав за їхньою розмовою із рацією в руках. «Зробіть те, що ми просимо!» – занервував Палій. «Що сталося?» – наполягав Роман. Підполковник, втративши спокій, схопив його за плече і натиснув. «Швидка з пораненим поліціянтом перестала виходити на зв'яз... вона ж...» «Не могла зникнути», – перебив його Роман. Палій іще сильніше сти з плече і запитав без церемонії. «Ціна питання – життя офіцера, тому роби, що кажу, і не грайся!» «Всі покійні, які лежать на землі мої брати, даю слово!» Роман задумався, чи не поспішив передчасно видати хибні висновки. Але останнього я через вас ще не встиг роздивитися. Палій рвучко забрав руку і дозволив Роману поглянути на ще одне тіло. Проповідник спустився на коліно і ривком стягнув із покійника чорний брезент, яким його вкрили. Тіло виявилося доволі сильно обгорілим. Але зовнішнє риси обличчя ще можна було розпізнати навіть без експертизи. Ну, чого ви мовчите? нервував Палій. Я вперше бачу цього чоловіка, відповів Роман. Підполковника, наче хтось струмом вдарив по яйцях. Кого? Кого із братства тут немає? закричав він. Можете самі звірите. «Кого, блядь, тут немає?» Закричав знервований Палій. Роман набрав повні легені повітря і повідомив найстрашніше. Антона Павлюченка. «Ёбжештую мать! Швидку допомогу!» Палій зірвався з місця і помчав на штаб. «Замить!» Половина автомобілів із сигнальними вогнями вирушили кудись подалі від колонії, наче десь у місті на них чекав інший раунд протистояння. І він реально чекав. Антон Павлюченко був поранений, однак поліціянти, побачивши на ньому форму, не стали затримуватися із евакуацією. Йому надали необхідну медичну допомогу. Коли швидка опинилася у безлюдному місці, Антон зупинив її, наказав персоналу порозбивати засоби зв'язку і побіг переліском в напрямку населених пунктів. Розставляючи пріоритети, більша частина поліціянтів і солдати генерала Кудоровича одразу ж були направлені на місце, де востаннє зафіксували сигнал телефону водія та телефонів медиків. На місці масової бійні залишили тільки охоронців, котрим довірили слідкувати за дотриманням периметру. Павлюченко становив для сил операції значно більший пріоритет, ніж його покійні товариші. Роману і Олегу заборонили рухатися із іншими, щоб вони не заважали пошукам. Перед від'їздом Семен Палій викликав свого підлеглого і доручив йому поспілкуватися із пастирем про окремі аспекти зародження бунту. Роман навіть не підозрював, яким напрямком піде їхня розмова, і що офіцер скаже йому таке, після чого втеча Антона стане другорядною у порівнянні із новими фактами слідства. Макогуненка попросили залишатися за дверима у присутності двох солдатів, щоб він не заважав спілкуванню проповідника і слідчого. Роман сів на металевий стілець, присунувся до столу, і демонстративно поклав брудні руки на чистий аркуш паперу. Перед ним сидів один із талановитих протеже підполковника. Він виглядав віком від тридцяти до сорока, ретельно чистив своє взуття, носив модний костюм із дорогою кроваткою та сорочкою і не соромився демонструвати всім розкішний годинник та золоті запанки. Його звали Сергій Білозубий. Замашка на дворянське прізвище не змушувала чоловіка поводитися нахабно. Однак робив він це залюбки. «Підполковник довірив мені опитати вас», – пояснив Білозубий. «На ці питання ніхто, крім вас, не зможе відповісти». Він затримав погляд на проповіднику. «Радий за вас». Підібрав відповідь Роман. Ми встигли переглянути електронну пошту, яку відкрили для листів вашого братства, і виявили там небезпечні мотиви. Про що йде мова? – здивувався Роман. Офіцер вийняв роздруківки і посунув їх до пастиря. Роман обережно підняв аркуші та почав читати написаний на них. Текст. Коли Господь не може проникнути в окремі місця через підступи духів зла та слух Мамона, тоді Він відправляє туди праведників, які повинні нести Його Слово, переборюючи усілякий підступ. Тільки руками вірних людей Бог може змусити демонів повернутися до пекла і не чинити лихого підступу. Ми всі слуги Божі, тому не маємо права ігнорувати волю Його. Господь велить, а янголи Його переносять цю звістку по світу, що пора терпіння закінчилася. Зло проникло у душі багатьох смертних, отруїло їх і мотивує набрудні помисли та дії, закликає до гріхопадіння. Тільки той, хто зі своєї душі вигнав демона, може помітити його в іншій людині. Праведник не стане мовчати, очікуючи у пеклі зниження температури. Ми повинні всі бути як один. Варто розірвати кайдани та повстати проти темних сил. Якщо вони не захочуть сповіді чи, може, не виявлять бажання до покаяння, Варто дозволити собі відхід від моралі та допомогти їхнім душам покинути забруднені личини і відлетіти на праведний Божий суд. Ніхто, крім праведників, цього не зробить. Якщо дозволяти гріху вільно гуляти землями, це явище отруїть цілі народи. Світ і так опинився на межі свого існування». Забруднені личини, у яких терплять муки, ув'язнені душі, намагаються перетворити землю на пекло і запалити свій вогонь всюди. Тільки Святий Дух та біль вкаже нам всім дорогу до порятунку світу. Що за божевільний це написав? запитав Роман. Офіцер підступно посміхнувся очікуючи, що проповідник відповість на своє питання сам. Тільки одна людина мала право листуватися із в'язнями, які працювали в майстернях братства. Уривок було взято з середини тексту, оскільки автор ретельно замаскував його між іншими думками. Лише обрані могли розпізнати вказівку. Хтось не просто проникав у думки Романа, але й повністю замінив собою його, скопіювавши почерк та всі манери вести проповідь. Роман отримав повне підтвердження тому, про що він думав раніше. Маніяк прагнув знищити братство, і саме тому спровокував повстання. «Це не мій текст» заявив Роман. «О, його надіслали з електронної пошти вашого комп'ютера. І це ще не всі послання. Я перечитав десяток подібних листів. Ви не зупинялися їх відправляти навіть після свого звільнення», доводив офіцер. «Відчули волю і задумали помститися катам? Ми вже дізналися про всі передумови та причини повстання. Тому можете зайвий раз...» «Нічого не пояснювати!» «Я нічого не пояснюватиму!» – буркнув Роман. «Це писав не я!» «Як ви це доведете?» – намагався спровокувати Білозубий. «А я не повинен доводити свою невинність!» – обурився закидам Роман. «Це ваша робота! Ми легко це доведемо!» Роман витер руки аркушем. І запитав про головне «Я тепер під вартою?» «Ні, поки що, але ми над цим працюємо» Єхидно посміхнувся офіцер «Можете повертатися за місцем прописки Та перебувати там до того моменту, поки слідча група вами не займеться» «Тоді прощайте» Роман встав і попрямував до дверей коли матимете якісь докази, тоді й будемо говорити більш серйозно. Не зміг він стримати гніву. До побачення, пролунало навздогін від Білозубого. Довго чекати не доведеться. Макогоненко підійшов до проповідника, коли побачив його у дверях, але Роман настільки швидко пройшов повз нього, що навіть запитувати щось не було сенсу. Олег поступово відчував, що починає відігравати другу скрипку у дуеті усім поступаючись магнетичному пастирю. Коли вони опинилися на дворі, Сидорчук зупинився і прошепотів на вухо офіцеру, аби негайно готував автомобіль. Потрібно було повернутися до Хмельницького і негайно знищити комп'ютер, із якого маніяк якимось чином відправляв листи, граючись із уявою Романа. Десь, глибоко у душі, Роман боявся бажання, що зародилося там під час останньої молитви. Бажання. На підсвідомому рівні – він хотів покарати вбивцю сам. Олег завів автомобіль і рушив у напрямку виїзду з міста. «Ми поїдемо шукати Антона?» – запитав він у пастиря, аби знати, куди рухатися. «Він здатен вижити і без нас», – пояснив Роман. «Та і як ми можемо шукати його паралельно до орди поліціянтів?» Макогоненко посміхнувся, почувши останню репліку. «Один із них зараз з вами в автомобілі», – сказав він. «Тож прошу бути обережним із висловами». «Ти ж зрозумів, про що я?» – відмовлявся бути толерантним Роман. «То ми рятуватимемо хлопця чи ні?» – очікував остаточного рішення Олег. «Нам треба спинити вбивцю» казав на пріоритет Роман. «Боюся, він може натворити набагато більше біди», поділився він тривогою. «Покинете вихованця помирати?» продовжував тиснути Олег, випробовуючи терпіння проповідника. Роман не витримав і накричав на офіцера. «Поки ти розводиш балачку, у мене голова розривається! Я не припиняю чути дитячий плач!» «Що?» – здивовано глянув на нього Олег. «Моя... моя голова розривається», – зменшив трохи тон Роман. «Із кошмарами я вже давно навчився жити, але відколи вийшов із колонії, мені почали причуватися звуки. Час від часу, у усній, наяву, я чую плач маленького хлопчика, якого покинув помирати. У дворі колонії...» Мені навіть здалося, що я побачив його. Тобто, покійний Яків? Поки я ще живий, нам потрібно дізнатися, як він це робить. Інакше далі навіть не спрогнозуєш, у якому саме місці маніяк спланує нанесення нового удару. «А, ловитимемо на живця?» – запитав Макогоненко. Можна сказати і так Роман ще не договорив речення Коли із хаосу повідомлень по радіо Яке ледь пробивалося через шум розмови Почулися тривожні новини Додай голосу, попросив він у Олега Макогоненко підкрутив звук І у автомобілі застигло напружене мовчання Вони жадібно хапали кожне слово наш кореспондент із місця проведення пошукової операції передав дві термінові новини, – розповідав ведучий. У процесі затримання втікача, яким виявився небезпечний в'язень колонії, отримали поранення чотири працівники поліції, котрі першими виявили його у населеному пункті Старі Кобиляни. Після цього диктор зробив паузу і передав другу новину. Однак мешканці області можуть спати спокійно. Злочинець отримав у ході перестрілки кілька несумісних із життям вогнепальних поранень. Два очевидці подій повідомили, що його вдалося застрелити військовому снайперу. «Ну, життя саме розставило пріоритети», – підсумував почути Олег. Більше він нічого не запитував у проповідника. «Жителі...» Тепер можуть спати спокійно. І звідчаєм у голосі погодився роман. Тарас Мельник. Таємниця сповіді. Кінець сьомої частини. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали чергову частину чудового романа Тараса Мельника «Таємниця сповіді». Автор нині перебуває у лавах Збройних сил України. Ми дякуємо йому і за творчість, і за його захист. На нашому каналі існує цілий список відтворення і озвучень творів пана Тараса. Підпишіться на канал, подобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. За можливості, напишіть декілька коментарів. Це вельми сприяє просуванню відео у YouTube. Підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, ByMeaCoffee чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного Підтримувати сили оборони України і допомагати за можливості нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступній частині. Не спиняти ж цю розповідь посередині.